Más pongan sus condiciones Mientras al trapo del negocio No hay negociaciones Aunque vivamos pared con pared Un mundo es tan distinto El mío nace y muere en los paisajes Que no pinto Caixo de mengaude Un das aspi punto bostean Irola y ratian Gaurco saio a A usokide con A usokide a keko Den moral di berrico Saio berribatequingatos Preso en tal de Iralakoa Eta, bueno, Azteko, ba, hitz egingo dugu pizka bat eh, azken albizten inguruan, etxeratekoak, eh, gure hausoko prese politikoaren inguruan, Itziar Plaza eta nola Madrid goztremera ezpetsera eraman berri duten. Eh, Euskal prese politikoen egoerari buruz hitz egingo dugu eta eh, azkenik eh, elkaresketatzo bat izango dugu hausoko lagun batekin, hitz eh, iri bizitak eh, egiten eh, dizkiona. Eta guen auze izango da dana, gaurkos. No, estar... Gogoratu Irola Irratian gaudela eta gure kontaktuak eh, hauezei que direla. Eh, web horri aldea irolairratia.org Eta guen auze izango da dana, gaurkos. E, gurekin kontaktatzeko email bidez e, bildua Sindominio.net eta telefono bidez gurekin kontaktatzeko e, bezi lau lau bi bat zazpizer 6, 6. 6. bederatzi lau lau bi bat zazpi 0, 6. 0. Está dedicado a toda la gente que nos quiere La vida puede terminar, la música no muere Y no cero va, ba, cero ti Baraña indi Bid cero, bat bini Que más se tu acera penal ¿Cómo? Mereció la pena Por roba terrestre, el nengo en on Borrasean ¿Sí? Su marrado nazara, nigo y cochea harán, y -temean. Fanta motatzen da, behar dugu gaztetzea Frujeroan kapalumen ditale aurrera Hemen daude berri zinoiz ez diren joan Galdetu bestela Madrid-Chile-Una-Portugal Eku batetik bestera ibili bain Idun nahi, nina ez gail, gehi orain Ema utze bontzain ikusi eta ikasi Musikaz da kopiatu itxasi Bazematekin aldasi Isoetik paperarkatza, borrago matai datzi Biscar flows hartutxo erraza da esbazi no bueno, esan bezala eh asteko hasiko, bueno, gara eh eteraltekoa eh, urria eta Zaroko azken albisteekin eta horretarako andonik eh, emango dugu lehenengo albistea. Bueno, ba, azken arnasa arte fin laburraren estrenaldia burutu zen Bilbon kafe antokian, e, euskal preso senide eta lagunen nordezkaritza Zabal baten presentziarekin. Adin nagusiei adin nagusikoengan eta gaizori dauden senidengan ba Euskal Presoen urrunketak duen eragina aitzatartuta gure nagusien duintasun eta hemenari goraserrea da pelikula hau. Momentu ungigarriak bizi ziren e antzokiko gitaldian Euskal Presoen adin nagusiko zenidei egindako ondorengo omenaldi txoan. E parte hartu duten Ramon Aldeano, Jose Ángel Aramendi, Leire Amarica eta parte hartu beresia egin duen itxiari tuinok. E, fin lagurrauk, kur, kurkullusetan elkarteak egin du, rita nabeira eta koldo celestinoaren e, zuzendari txapean. Eta hona hemen, txiko izuegu, espot ba, txikitxo hau, e, ba, zer dari buruz duan filma, eta oso komendigarria ba, lagunartean, e, familia artean ikusteko etxean, eta hona hemen espota. Nik ustak inorden, nik ustak esokasen behir. Nisenia ez petik ustenak agoneriak egin du. Horrelako uneetan konturatzen gara zer importantea den maite gaitu erjendea. lagunak, hain urbil sentitzea. Fri Bueno y continuando con la programación del programa del tal de presos de Irala, eh, bueno seguimos con las, con las noticias que que colgaba Echerat, ¿no? que comunicaba Echerat a la sociedad y es que el 11 de octubre conocimos la desestimación de solicitudes de segundo grado que afecta negativamente porque retrasa de manera ilegal que estén cuanto antes los presos y las presas en casa. Como comentó Echerat, el estudio sobre autos de desestimación de progresión de grado, hecho público eh, por el Foro Social Permanente, un trabajo que agradecen, al igual que el esfuerzo y la voluntad de que el Foro Social dedica a la resolución de las consecuencias del conflicto, viene desgraciadamente a confirmar el mantenimiento de la excepcionalidad sobre la que se sustenta la política penitenciaria española en relación con nuestros familiares presos. Y es que los datos hablan por sí solos. Desde el pasado mes de julio hasta la fecha, el Juzgado Central de Vigilancia ha dictado 47 autos denegatorios a otras tantas peticiones de progresión de grado por parte de presos y presas vascas. Hay tan solo dos autos por los que se acepta la progresión al segundo grado. A fecha 27 de septiembre, en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, se encontraban 70 autos pendientes de resolución. Queremos recordar que pese al nuevo tiempo que vive la sociedad vasca, la misma que reclama de forma mayoritaria una resolución justa de las consecuencias del conflicto, el 95 de los el 95% de los presos y presas políticas vascas continúan clasificadas en primer grado penitenciario, el de régimen cerrado. Toda vez que 27 de ellos se encuentran en módulos de aislamiento de forma permanente. Pese que nuestros familiares presos han mostrado su su disponibilidad a recorrer el camino dentro de la legalidad penitenciaria en una perspectiva final de excarcelación, una apuesta que evidentemente los familiares y allegados compartimos porque también nosotras y nosotros deseamos que estén lo antes posible en casa y porque a los familiares nos urge dejar de estar sometidos a una política penitenciaria que agoniza nuestro sufrimiento. Mientras tanto, las decisiones tanto de las juntas de tratamiento de cada cárcel como del Juzgado Central de Vigilación Penitenciaria depende de la Audiencia Nacional y, y eh, es una audiencia que bueno todas conocemos y continúa impediendo estos segundos grados. Piden nuevos pasos a los presos y las presas y no cabe duda de que los están dando. La sociedad vasca es consciente de ello. La progresión de grado debe responder a las circunstancias de cada preso y presa y a su situación penitenciaria. No son lícitos autos que rechazan la progresión de grado con respuestas universales y sistemáticas. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir pagando las consecuencias de decisiones con las que con los que se saltan sus propias leyes? La sociedad vasca, sus instituciones y agentes políticos y sociales ya se han pronunciado en la exigencia del acercamiento de todos los presos y presas a prisiones de Euskal Herria, la libertad para los gravemente enfermos y de avanzada edad, la aplicación del criterio europeo en relación con la acumulación de condenas, junto a la superación del bloqueo en el mantenimiento del primer grado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo víctimas de esta política penitenciaria de excepción? Los y las queremos en casa ya. Harri ekin jarraituko dugu eta hurriaren amaseian, Carlos Apestegia espetxeratu egin zuten. E, 2002an, preso, zegoen, preso zegoenean etarekin kolaboratzean leboratzen diote. Guardia Zibilak, Carlos Apeztegia atzilotu zuen hurriaren amaseian hernanin, Gipuzkoan. Handu egoitza etzerat, Euskal presoen zenide eta lagunen elkarteak. Eta bertan, egiten du lan apestegiak. Beharretik ateratzean Joan Sizaizkion bi polizia eta atzira eraman zuten. Intzaurrondoko kuartelera eraman zuten aurrena eta handik Madrilera. Espainiako Ausitegi Nazionaleko epaiaren aurretik pasa zen eta hura espetzeratzeko agindu zuen epaiak. Espainiako barne ministerioak ohar batean jakinarazi zuenez erakunde terroristako kide izatea leporatuta atzirotu dute apestegia. Larrigarritzat larri jota delituta, delitua, berriro egin hisana. 2016an hasi ziren etaren argitu gabeko atentatuak ikertzen eta gobernuaren arabera ikerketa horietan jakin zuten apestegiak 2008an, 2002, 2002, 2002 garren urtean, Puertoko espetzean preso zegoela. Komunikazio kanal egonkor eta seguru bat eratu zuela etaren zuzendaritzarekin. Tenor. Kanal horren bitartez, heinbat funtzionari hori buruzko informazioa elara zizion etaren zuzendaritzari. Horien aurkako erasoak prestazitzaten, barne ministerioaren arabera beti ere. Hauzitegi hauset, ha, nazionalaren irugarren instrukzioa aretoak agindu du operazioa eta lenteak izena jarri diote. Informazio hori 2008an konfiskatu zuten Frantzian, zainte zen eginiko operazio batean, Frantziako gobernuak, Espainiakoari etaren aurkako jarduna semandako du, dokumentazioaren artean, zegoen apestegiaren aurka jotzeko balio, balio duten, baliatu duten agiria. 31 urteko espetzesigorra bete zuena pestegiak eta 2013ko maiatzean askatu zuten. Carlos etxerateko langilea da eta ona hemen etxerate etxeratik ateratzeko prentza oharra. Ateka beja dugu Carlos a pestegiaren atziloketa eta aspetzeratzea. Uztekabean eta txekabez jaso dugu Carlosen atxiloketa, eta ondorengo espetzean sartzeko agindua. Carlos etzerat elkartean egiten du lana. Frantziar Estatuat dauden Euskal Preso zeniden ematen diogun laguntza tekniko eta moanaren baita nahi justu, hori da espimarratu nahi duguna. Gatazkaren ondorioen konponbidean eta bakearen alde gure elkartearen baitan Carlos egiten duen ekarpena nabarmendu nabarmen nahi dugu modu berean lat hauetan Carlos Carloszen zenidei eta bereziki bere bikotekideari eta labari, gure animo eta alkartasuna dirazi nahi dizkiegu. Ta bueno, e, berri honen arira e, niri gozeta gustatuko litzake e, kontatzea eh ba, ba zelan eh ze nolako demokrazia espainola dagoen, se nolako e, odioa e, gorrotoa barkatu e, dagoen Eta, aspir, marratu nahiko nuke, e, bizitak egiten zuen pertsona bezela, zelan lagundu gaituen Carlosek ez? Eh? Ze, ze itziar plaza e, Frantzian zegoela, e, Karlose, Karlosan laguntzen zigun pertsona. O sea, guk deitzen dugu Karlos, Karlosek deitzen zuen monjetara loegin loe alizateko, Carlosek deitzen zuen espetxetara e, mugitzeko bizitena, eto, edo edozein momentutan utan, ogita dutan, deitu altzen nuen Carlos, beitu ba, eskere goizeko irurak dira, galdu dut e, trena, eta bizatu behar da espetxan, eta berak e, oso, oso posik laguntzen zintuen, eta bueno, espero dugu alik eta alazterren kalean egotea, eta haupa Carlos. Euskal ya bilatu de nave ti sandafto i noise baitugu ezagutu uai arribidea arribidea lortuko duguko copom i tsasoa kedama gokaito uoyoy mi tsas godan enordua aio canta santa satu 두고 patayoy calichado pena 두고 carrayo no badadem borcatai kaiyo no badadem borcatai kaiyo no badadem borcatai Norberaren borrokatik jaio Oy oy, oy oh. Bueno, eta jarraituko dugu irratsaioarekin Irola Irratian 107.5ean eta bueno, eh danak ez dira izango berritzarrak, es batzuk bueno, ertainak dira, beste batzuk Eta, bueno, ezan e, e, e, behar dugu, urriaren amazortzian zigor merodio larraona eta John Rubenatz Royce euskal preso politikoak urbildu zituztelea. Ferrantziako espetxean e, zeuden zigor merodio larraona preso bilbotarra eta John Rubenatz e, irungoa irun e, gerturatu gerturatuak izan ziren, San Martín Martindarre espetxean ziren biak eta Monde de Marsanera espetzera lekualdatu dituzte. Orduan, lehen ordu kotxe, kotxean orduko bidaia zan bizitatzeko eta gaur egun hiru ordu. Eta hurriaren amazortzien ere, e, Maria Lizarra eta Inigo Gutierrez Carrillo trasladatuak izan ziren, hauek e, bilenako espetxean zeuden eta pikasentera eramaduen zuten. Ba, bueno, hau ez da urbilketa bat, e, zei lehen zazpi orduko bidaia zuten zenidek bizitatxeko eta orain zei ordu eta erdi. Ba, bueno, e, komu, komentatzea aldatu dituztelea eta espetxe esetan, bueno, euskal herria datosen zen ala. Baina, dana berri onak ez direnez, ezan e, behar dugugu, Esan behar dugu hurriaren hogeita Javier Gaiaga Ruiz Euskal Presoaren Anaia bisita egin gabe gelditu zela Cordobako espetxera, Espetxeraño joan ostean. Cordobako Espetxean, sortxireun kilometrotara dagoen Javi Gaiaga Ruiz preso politiko lasartearrak bere Anaiak ezin izan zuen bisitarik egin aurretik egiten diren miaketetan arasoak izan ondoren. Zenideek, honen berri eman zioten etxera telkarteari Kordobako espetxe ataretik. Jabi Gaia ama eta anaia Kordobako espetxara joan ziren bizita hori egiteko asmoz. Bizitara sartu aurretik sistematikoki egiten diren erregistroan detektagaiua igaru ondoren jabiren anaia miatuak izan zen. Jasandako ukituak iraingarriak izan zirelakoan, ukatu egin ziren bertako funtzionarioei miaketa jarraitzea, eta hartatik debekatu egin zioten bizitagitea. <misa> Espetxe lege dian, pertsonarekiko errespetua eta eduintasuna haintzat hartzen dira miaketen araudian. baina bertako harinkeria agindu edo barne arau usteak medio humilazio egoerak baino gehiagotan gertatzen dira. Kordobako espetxean sisteme, sistematikoki esartzen den gehiagik izanik, Euskal Preso politikoen zenide eta lagunak irandu, irain du eta humilatuak izateko etengabeko arriskuan daude. Baina, urrengo egunean, urriaren horita zazpian, Mikel Barrio Santa Maria Euskal Preso politikoa azke geratu zen. Espreso irundarra da eta kontrol judizialpean bere aurkako epaiketa egin bitartean azke geratu izan da. Osniko espetxetik atera zen eta endaiara iritzi. Mikel Barrios iasko urrian atxilotu zuten Berlinen eta frantxe ostean osniko espetxean zartu izanda, izan zen. Ongi torria Mikel beraz eta bat gutxiau. Eta urriaren hori tamarrean jakingo duzuenez Itziarplaza Euskal Preso Politikoa, iralako presoa, estremarara, estremerara lekualdatu dute. Itziarplaza, preso politiko bilbotarra, soto del realetik, estremerako espetxera lekualdatu zuten. Eta, bueno, e, esan behar da apurtzu bede luzeago dela bidea, zelen iru orduta duta erditara, basegoen, eta orain lau orduta terdietara. Gero luzeago itxe be gero Luzia goitzengo dugu honetaz se bueno e, iralako presoa denez azalduko du gaportzu bet geioz eran dagoen egoera eta bar Hace el exterminio, que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para Nunca pedirán perdón Y seguimos con las buenas noticias. El 3 de noviembre fue liberado el preso político vasco Alfredo alfredo Remírez. Eh, de origen es de Amurrio, pero le conocemos bastante porque es vecino del barrio bilbaino de Bilbi. Ha quedado un poco raro eso, Bilvaino de Bilbi, pero sí, uh -huh. es de Bilbi. Y eh, le sacaron el 3 de noviembre de la cárcel de Zabaya después de estar un año en prisión en diferentes cárceles como Basauri y... ...y Aroca, así que Onguetorri Alfredo. El 3 de noviembre también, Yagoba Codo ha sido trasladado a la prisión de Logroño. El preso político vasco Yagoba Codo Callejo ha sido trasladado desde la prisión de Castillo 2 ...a eh, 550 kilómetros, a la prisión de Logroño, que está a 190 kilómetros. Antes eran cinco horas y media de viaje y ahora dos... Así que bueno, para sus familiares y amigos eh, bastante más cerca que antes. Eh a Mauri Zernago i Eslari Politiko Bilbotarra Euske, Euskal Herria itzuli sen. 33 urteren bueltan Mauri Zernago i Eslari Politiko Bilbotarra em eh, Gurartea ne ukigenuen Bilbon eta Bilboko kaletatik eh, asko ibiliko da eh, luzean. Asíke ongi etorri Mauri. Azaroaren 9an eh, Ugaitzerraskin eta Mano Azkarate euskal preso politikoak askatu zituzten. Ugaitzerraskin eta Ugait, ugaitzzerrazkin ernariarra azke geratu zen sei urteren ondoren Maldemoroko malde espetxetik atera zuten eta manu azkarate tolosarra, e, e, alkalamekoko espetzetik e, azke utzi zuten. Haszik on gettorri biei. Aipatu beharko genuke, azkenengo hau, Manu Azkarate, preso politiko tolosarrak, e, gai, larriki gaiz zegoen preso bat dala, eta bueno, e, orduan eta e, berri hobeago bat da, e, bueno, zikera gaizo larri bat, azkatu dut izan dutera. Eta zara garen bederatzen bebai, Jesus Maria Gómez, e, Euskal Preso Politikoa lekoaldatua izan zen. E, Euskal Preso Politiko iruindarra kurtizetik, bilamanako espetzera lekoaldatu zuten. E, Lehen zei ordu du ziren eta orain lau ordu terdi. Orisa, orisa, orisa. Bueno, eta azkenengo albistearekin gatoz, ez eh, bat eh, albistea hau eh, eh, dispertszio politikak eragin da, eta zeigarren ez beharra eragin du dispertziopolitikak eh, asteburu honetan. Eh, urteko bozgarren distribuen berri eman eta ordu gutsietara asteburu honetan gertatu den ezbe berri bat jakin arazi zioten etxera eh, delkarteari. Olga Gomez Euskal preso politikoaren lagun batek istripua izan zuen Leonen. Dago, legoen dagoen mansilako espetzetik 360 kilometrotara itzultzen ari zela bizita egin ostean. Lizarra inguruan gertatu zenez beharra igandean arratzaldeko lauterdietan. Euskal preso politikoaren lagunak autoaren kontrola galdu eta erdibitzailearen aurka jo zuen. Hormigoizko zatia zenez, kolpe gogorra izan zen. Istripuak eragindako kolpe eta austura arinak Artuta izateko, mediku asistentzia behar izan zuen holgaren lagunak. ZTRIP honekin zei diraia da urte honetan dispertsio politikak eragindako ez beharrak. Iru, Mariano Rajoy gobernua zenean eta azken irurak Pedro Sánchez gobernu buru dela. Etzeratetik, Espainiar gobernuak egungo gospetxe politika aldatzeko duen borondate esa estabaidezina dela azpimorratu nahi du istripuak eta hauen ondoriok ekidin zitezkeen baina ez dute egin nahi izan. Hortaz gain Pedro Schezek saldutako hitzaropen eda aukera katzean geratzen ari dira. Euskal preso politikoen zenide eta lagunen osasun eta bizitzen inguruan duten ardura handituuzz doa eta baita ritako arizkuenak ere. Espainiar gobernuak espetxe politikak ez aldatzeko norekin eta zein terminotan hitz egiten itz egin duen du, galet, ah, galde egiten dugu eta baita euskal preso politikoen zenide eta lagunen bizitzen ingunan norekin eta zein terminotan itz egin duten galde egiten dugu. Eta azkenik sufrimenduaren amaiera eta dispertzio politikaren desaktibazioa atzeratzen dauden interes politikoak azaldu ditzatela ere eskatzen dugu. Chego, beti ego, beti euroan dareida. Bakarik okay, shamia goiz de de fora jermatenen, ez karabeik puntu. da aurrenan Beno, lehen komentatu dugunez itziar plaza gure eusoko prese politikoa, Madril e, estremera espetzera eraman zuten. E, aurten goa bustuan espainera atu zuten e, frantziatik, e, bertan, kondena, bueno, bertan frantziako kondena bete ostean. E, Paris ondoan zego, dagoen rehauko espetzetik hartu eta egazkin ez Madril eraman zuten espainaren poliziaren e, esku guzteko. Espainiako poliziak e, Audientia Nazionalea eraman zuen, eta naiz eta bere kontrako akusazioak oso haulak izan, soto del realgo ezpetzera bidali zuten e, prebentziozko e, modu batean edo, eta isolamenduko moduluan e, egon zan. Bilamete eman ditu, itiarrek soto del realen, isolamenduan, e, ia inor inori kusibarik, e, bizita eskaz batzuekaz, eta orain estremeran dago. Espainiako erpresioa gerian geratu zen eta bere amari 3 hilabetez deitzea debekatu zioten. maimendutako pertsona batekin telefonos pasatzagatik, osea, bera zegoen pertsona batekin hitz egiten telefonos eta bere ama jarri zen momentu bat eta entzun zuten eta horren ondorioz ba hilabete eh egongo da e, beramagaz hitz egin barik. Eta azkenik e, urriaren, hori, lehen komentatu duguna, urriaren 30ean Lekuz aldatu zuten, Estremerara, eta orain e, pizka bat e, urrunago dago, hor terdi urrunago ez. Eta hori, e, bueno, frantziatik, e, Frantzian zegoenean e, komentatzea bizitak e, zirela oso erosoak eta e, bueno, biz modukoak ziren e, Espainian deiten diogun e, bizak ziren. Ez aterako, o sea, alziren ikutu e, bizitan eta holan, o sea, aurrez aurre zeuden eta orain e, kristalaren e, menbeko bizitak dira berrogeita mar, esaparkatu berrogei, e, e, esa, berrogei milutu dutakoak. Eta horrelako bizitak egiten dituen lagun batekin, harrimarenetan jarri gara bere bizipenak eta gogoeta konpartitzeko. Kaixo, ungei torri gurera itxaso. Kaixo. Kaixo, entzuten doztazu, ondo? Bai. Oso, ondo. Baziko gara elkarrizketaren ekin, haibaduzu, helenik eta behin eskerrik asko gure irratxari ora eta, bueno, arkoestu zure buru, haigual, apurbet? Bueno, ba, eskerrik asko zuei ere aukera hau gatik, eta eskerrik asko hiten dozuen irratzaioa gatik, eta, pues, imaz, itxaso zanduzun bezala, Be bai bai iralako ausoki de izandakoa naiz eta orain pues este pues tokibatea bizit eta pues ezagutu izan Itziar ta ordun ba prezio sartu zutenean ba beste laguneekin eginduen bezala bizitatzeko autua hartu nuen eh printipes autu hau nahiz eta bizitza aldatu pues hartu nuen pues hori sartzen zutenetik eh askatuko duten arte eta horretan gadiltza Egia da, pues, e, azieran arazoak izan nintuela e, bizitatu alizateko, ba, baimena azieran eziatela amaten. Eta ia itziar, ba, e, ba ustut, ia bi urte, da urte eta erdi zera manean ba, horrez inintzen itziarri bizitak egiten, kare horretan fleurigin zegoela. Orduan atxema denbora damarazu, daramazu itziar bizitatzen. Pues Nico sus vinilla tamai katik ez nago segururik. asko dira. Gora bai. Eta urte hauetan zeran sentitu duzu dispertzioa. Zeran eragin du zure bizitzan edo bueno, azaldu gozu aportzu bet ea ba, jendea ulertzeko zertan datzan dispertzioa animoikoki igual, es eh... Bueno, ba, oza, azteko, ba o sea, asteko ba hori hau hau arte maduzu, pues eh, segun zenbatero suo hacen, pues alteburuori horrarako Da, o sea, pues si más beste, beste gauzatuk egiten dituen bezala, ba zuk ez, ez, diozu zure bitara bat, ba gide horrengana jutera, baina claro, pues egongo balit eh escala rico espetjean, pues zen ordu batzuen kontua eta kasu honetan pues da pues parece en bat edo orain Madriden dagola, ba egun luze bat eta pues, gainera e, errepidean, eh behar berdut hori, ba Parisera joatarena ere em eh, ba, tren ez edo abiojo aterena eh baino asko zerosoa izan dela niretzat beste bizitekin konparatuta eta ustuta da zerbait ba, beste lagun konpartitzen duten ere bai eta hori ba da ni beti gogotsu jaten gintzen mitziar ikustera baina da hori zure pues, bizitaren eh, tarte batean egin berdiozu pues ordu batzuetan egin alko zenuena pues egin eh, horri dedikatu behar berdiozu Euskaz honetan nitziar pari zentzegonean, ba, azte oso bat, edo mena delakoa. Bai, hori alde e, ekonomikoan eta denboran, e, baina askotan nabaritu izan da, edo nik nabaritu izan dotere, e, jo, a, askotan soazela e, Pariseraino ino, bizitatzera, eta, osea, bizitatu ja, et, etxean zaude dinot zure lagunarekin, baina bidaiatzen zaude bitartean bapatean, ematen, esara konturatzen, baina ematen duzu Egun bat, e, e, trengel tokietan eta su bakarrik hor, e, kafe bat hartzen, da purbet hotza, ez? Eh? So, ez duzuna bai. baritua lan, animikoki dispertsia, e, o sea, nintzen ninaikia, duela bat, jendea. Oza, nintzen duela jendea. Ni parizen, oza, sea, orduazko, oza, sea, joaten nintzen eta es nokan pues, ba, turizmonako gogorik, edo e, olako gauzetarako gogorik nekea. Nekea hori, bai, eta, bueno, oza, ba, bidaia trenean eta batzutan bai luzea egiten dela Nik gero, bueno, eta egiten edo irutan izan ditu arazoak eta behin hogeita lau orduen malduen mueltako bidaian yeah. Ze nuen gagoiko trena Parizein gagoikoa marretan eta heldu nintzen Bilbora, ze, gara horretan Bilbora nikoan Gaueko amarretan aurrengo gunean, ze egon ziren trenean, eta bueno, pues hori, buelta izan ziren, ogeita ala hor eta hori bai izan zela purtsu bat ez esperantza. Bai, hori, nagusien eh... batez bat ere izan behar da? Zer, barkatu? Gende nagu, eh, nagusia, gendea, bizitak itindituzterak, bai. eh, nagusiak direnean, oso, oso neketsu bai izan behar da? Bai, oza, nik... Que... O sea, gia esan, hori Pariseko bizitetan, hori pues zukezate duzuna. Igual soaz eh, ere hor bakardadea dadea, porque igual beste, beste bidei bat suetarako, bakotxes edo autobuses ba, soaz, batzez ere Españaak ospetsetara, horre pues, ere igual beste jende batekin soaz. Eta niko horra deidez bai portoko autobusean jutea tokatu dala bitan edo irutan, hor bai zepretu izan dudala ikusi danean, pues, agureak emoten gago soa edo... Eh, pues autobuseko litera 0 hoietan edo batzuk incluso pues de, pues y eh, o sea, deuterako... litera con litera holeta. eta eh, espetxeetaz aritzean eh, eh den espetxeak zenolako eh, tratua jasotzen dan, eh, zelakoak diren bizitak alderik aldau Frantzia eta Espainiako espetxen artean? Bai, izugarrizkoa Eta nik esanganduke ere Frantzia izatu Frantsesaren barruan ere E Alderik dagoela preventibo eta kommentzko espettzenen artean. Osa, aldea dago pues, ari ez itsiflein negon zenean edo edoreonenegon zenean. Alde handi baina gero pues, esp Espainiako espetzeak po pues, ja bakarrik komentatu zuezuek ez, osa ikkutu izatea zure laguna edo kristal baten atzean e, bizita egea bazkenean kristala desagertzen denean batzutan inkluoso Horre ez dakit, bai bizitaren barruan aztenduzu bizitan zaudela, Ela ez? Batzutan, pues beste intimitate bat e, sortatzen da naiz e, eta batzutan, pues batez ere e, Florin edo Berendiezko eh espezetan pues bai pasatzen daudela etengabe kartzelereoak, baina egia da aztenduzula do beste modu batez. Badauzu ez dakit, eh pues eh ordu ta edo batzutan incluso hiru orduko bizita, orduan Horrek ere, oza, sea, zakon alduzu beste gaietan, ez haude erlojuaren presioarekin edo bazaude, baino gutxiago, la Espainiako bizitetan, pues, bizitarruntetan, dao kristala, berrogei minutu, barakizu entengabe zuen zaituztela, orduan bai, azko, oza, sea, zozbernia da. A berrogei eta minutu ere, ez dago alderik eh, oza, sea, errekaduak emoteko eta galdetxeko apurbeti, ya está. Bai, bai hori da, galdutzeko apur bat ze moduz eta konturatzen zaren edako, ba bizitza bukatu da. Hmm. Eta itziar, pertsu, e, bera, zera nik duzu animikoki? Nik itziar beti ikusten duzu perindartzu, e, como, pues, ori, pues, superindartzu, e, pues, izan, oza, normal, normala den moduan, pues, e, seguntza gauzak tokatu izan zaizkio barruan bizitza pues, e... Eh, pues hori, pues como en la calle o sea, bai, eraguten gaudela, ditutela ta. baina nik beti ikusi dut indartu beti oso prestatuta etorri behar zen naren zak eta, eta ez dakit o sea, ni, niri beti trasladatu dit hori uh -huh. eh, ba honekin hau ziren galderak eh, ikusen aldo zut gertat geratzen den zehozer edo bueno, aipatu nahiko zenuke zehozer ba ezdakit ba ez ezdakit e, pues ez igual lori ba gogoratzea azkenean eta politikoki disperziak ez duela zenzurik behin berriro osea demostratuta geratu dela eta azkeneanez pues, e, benetan elburu politikorik ez duen nez momentuen honetan bere garaian indarrean jarri zuten du dispertzio politikoak Ba, gaur egun zigor bakarri geratzen dela eta pues, mesu hori plazaratzea eta mesu hori plazaratzearekin batera pues, hori ba, ba, gure azken helbura izan behar dela itzean eukitzea, baina helburu hori tartean izan da pues, despertzearekin ba, bukatu behar dugula helen bailen. Bueno, bueno ba, espero dugu alik eta lasterren gure laguna auzoan eta libre ikustea. Eta zuri itxaso, eskerrik asko gurera aurbiltzea animo guztiak zuentzat, eta batez ere itxiaren txat. Eskerrik asko zuei. Bale, mi esker. Agur. Animo. Suentzatira, besti honen lerroak, kaltu honen leloa. Suentzat ere, gure begiru zakaba pero jarraitzen dugu, irola irratian egun da zazpi puntu bostean eta gure irratzaioari e, amaiera emoteko ordu aldu zaigu hori bueno, e, agurrekin hasi baino lehen e, gogoratu e, gogoratu nahi dugu Itziar plazaren elbidea Itziar plazan estremeran dago oza, e, berari e, kartak edo gutonak idazteko, idatzi barduzu Itziar Plaza, Fernandez Carretera M berreunda berrogeta bat, kilometro e, bos mila berrogeta amar. Eta gero, e, kodigo postala ez, hogeita e, sortzi bost, laro geta bost. Estremera Madrid, gogoratuko dut berriro. Itziar Plaza Fernández, Carretera M berreunda berrogeta bat, kilometroa bos mila saspilaunda berrogeta amar. E, kodigo postala, hogeita sortzi bost, laro geta amabost, Estremera Madrid eta bueno, eh, eskerrik asko irola irrateari eh, tartetxo hau eskintzeko hausoko kolektibo guztiei, eh, plazerra dela beti ona etortzea, gure berriak emotera eta esatera, eta bueno, eskerrik asko eh, irolari eta urren arte.